بارکیت هغه مباحث د مقصود اظهار حق او اسقاط حق نه وی مقصود پاره کی هغه د ذو عینات تعاصوب دنجتاول نه قضاوی بنیاد ته تباو الحوائی ته تباو الحوائی نتاشي کندونو پرخاوٹ ته په پي اساس ملکیه او سننه کې هدينه مناتاينه راسخین په علم داوي فل وقت او دبال <سؤال> وقت فزل فزل <سؤال> سزنو کی اغیسی کمدنو ننخلی چه قل وقم فزل زایقی او دبال وقت چه کمدن فزل زایقی دا چه کمدنو دا سه دا یا بالکتاب کتاب او سنت اره قاوتۍ مابديه حديث مبارک کهم او هر قاوت او معنی او ذکر کوي یا کساں کتاب او الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چه حجرتو حج الى رسول الله صلی الله عليه وسلم یومن او فرمایي ک ال نبیلی صلاح السلام خواه تا یعو رز فا صمیعا تو اسواع تر جلین اختلافا في آیت فا صمیعا وعورد النبیلی صلاح فا دعا و تر جلین فا دعا و قصان و آوازنا اختلافا في آیت شغی دعا و اختلاف کو بایعات کی آیات کی ذکرنن اختلاف کو اختلاف سو قسمه دی یو اختلاف دی اجتحاد دی ندا صحیح دی دیکی مقصود ددوارو چه دی نو آغاز دان حقیقت دا آیات تا عمل ویل آیات تا ددوارو محنت داوی چه دو پایات تانی عمل سنگا کون دا اختلاف دی اجتحاد دی دا موزر نو دویم دا دی یعنی چه دا اختلاف قوم کو, کو دوارو نیت آغا چه کمدن و رضای الہی دا دا اختلاف موزر نو دوارو اختلاف قوم کو, کو نیت چه دی رضای الہی و دا اختلاف موزر نو دی دوی م اختلاف دوی م اختلاف راه اختلاف د تناقض له اختلاف د تناقض له چاړي کې د ګrandnو تناقض را ولې آیات کې فرص کایو چې توحید ثابتې بېلته نه شرک ثابتې یا یو تن یو قسم چې سمشر ثابت وي بل دي بل سمشر سګي ثابت وي یا د وړل چې ګمده نو هک ماصله ثابت وي او د وړو مقصود رضای الهینه سره ځانوش ته ولې تکمور دې د وړو مقصود رضای الهینه نه دا اختلاف غلطه اختلاف چې ګمنده د امام را دې حدیث سی خرجاله نا رسول الله صلی الله علیه و سلم راود نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مونږه چې معلومه اول سو په غضب پا و مخدار کې غوسه ده یا رب وجه الغضب معلومه اول سو په مخدار نبی ویل اینما حلک من کانا قبلکم یقینا حلاک تیوتا بعد آغا سوک کانا قبلکم چا غستا سنو مخیو حلاک شیو آغا سوک چا سنو مخیو بی اختلافی فی الکتاب اختلاف پولد کتاب کی شاید جیاشو او یو یو مسلح رو بیسیو جانو چتی بل بل جانو چتی تقریباً نن سباد مناظروم دا حالی یوم آیاتوی بلوم آیاتوی او یو تنظان نمسل ثابتی بل زان نمی یو زان نوچتی بل زان نوچتی زان او آیاتونا یوب اللہ راچی یوب اللہ آیاتونا راچی دیکھ اتباع الحواوی او دیکھ اسے کم دنو اتباع القرآن نوی او اتباع السنن نوی اټباو سونن او سنت او حکمداري په داسې مسایلو <متحدث> کې هغه کې ربا اسمه دا په بیا کومو نه لګیایي وايي رومت نومت نقصان او फायदा وکړي وي وايي کې صلاحسته داخله باندې د اته سامل کتاب و سننه بیا ردی کومده نو په خير او او باغ خلق و چراغی ذہن دندار نبی باغیبانی دیر غلط تحسکیر کی دیر غلط تحسکیر کی قوان سعد بن نبی و رضی اللہ علیہ وطرانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل دی اِنَّ عَظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمَن کہ حقیناً غرب مسلمانانو کی و څلما نارو و یې د بار د ګنا سره ای بار د ګنا سره آغه څوک شه چې تاسو وګورئ د خپل رنګ برنا د یو څه بار کې لازمي حرام شون او حرام شوه و, و خلک قرباني څوفرې ما منجل مسالتي نو حرام کړئ شو د سوال کولو دنا ځنا د ځنا سوال کولو د ما رستو یو حدیث راضی نبی علیہ السلام فرمائلی نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وان کسرت سوال وقیل وقال نبی علیہ السلام منا فرمائلی دا دیرو سوال من او دقیل وقالنا دینا نبی علیہ السلام منا فرمائلی ا بيره سلام دې معنا فرمایلي ده د سواله نه زم بل طرفه سوال ل ترغيب ورکړشه فصلو اهل الذكر هم نه پعلمون او انما شفاء العي اسوان شفاء العي اسوان سوال سے گمدنو لاغی مختلف اقسامو دانا کی مختلف اوقاتیوی مختلف اوقاتیوی زن سوالوی چاہا موقوفون لیہی دا عقیدی او دا عملوی یعنی کار اسوالو نشی اس طرح پاقیدہ بھانیم سینب او پا عمل وانیم صحیح نو پوئی گی پا عقید وانیم صحیح نو پوئی گی. او پا عمل وانیم صحیح نو پوئی گی ما بغیر داگی نکی گینا ما فضلو احل الزکر تاپوسو انما شفاول ایہ السوال ما با عقید و بوشی با عمل و مچه کم موقوفن لئی دا او کم موقوفن لئی دا عمل بھی او آغا سوال تا تحجیب ورکرش رئی دے جو سوال چا موقوفن لئی دا عقیدی دا عمل ندے دا عقید ندے نفذن اوقات ہو که آغا چه کم دنو تا تشدد ذریعو گر سره سرسختی راشی نی نبی علیه صلاة و سلام دا چهو ندا وقت ده تشریحو قانون مقارری ده قانون مقارری ده نو تده قطعیم کې ده زنو سی زنو سوالو نو اجازت شوهوه نخالکو ده بڑی دا غزنې سوالونه وګي دل او بیا بل اړتیا وبول نن او کېده چې د رغې د واه سختي څه شوې جوړه شوې سختي جوړه شوې مزرني سوزونه شعرې خلق او د دې کندن فریدي هغه محل له اشتیاشي محل چاشي اشتیاشي څو لري خلق پاغي کې اشتیاق کې حالا تو مطابق اغید نصوص و نصوص است یاد کی اگر نرمه سرم کې د او واف سره باندې دلې شي زه هغه حکم مستحد فيه و منصوص نه وي منصوص نو څخه ډول شي نو کې تغییر کاول شي مشاعره غپېګي چې دا د شانډیپاتي او صحت تر باندې کې پراخې وي ردغه تم سوالونو و داغی بارای که نصر آشی بیا با اقا باید بیگی نا داغی دو بجی نا با مسلمان هم تسی شی یو شی یا سید با بندول حرمت قطیبه با که مقصود نا را بشی دا صریبه دا خلق و د پاره دا شدت او د دا سخته دریه سی شی او گردی دا, دا طول خلق و آقا سختی با دا سی شی آراشی دا بجرم که دکه سخته دا دا اصوا نه ده. دا, دا نبی علیہ الصلات والسلام د دوه خبره وا ځکه چې هغه وخت تشریع وا اوس فزان د شریعتنا مکمل خبره دا مساله د زمانه نبوت لا تسالو ان شان تبدل کوم تاسو اوس مکمل ځان خبره دا نه چې څنګه پاترا ته ولګي چې څو درام نه پریدو ته خصوصه کووله نه شو اوس په ځان خبره چې حلال څه دی او حرام څه دی چې حرامونه ځان بچي و حلالو اږي کې څنګه نه د نکاب یو چې صدان خبرایي ته ورمه منې د مسئله شی اول تعالی د حدیث نه استدلال کړو او ویلو چې قضاې ازلی دام چې کمزرو قضاې ازلی اصل خو قضای چې دا چکا الله پی صلاح اللہ کری دا قرار دی و مسالح اللہ بکی یعنی دا قضای زلی چی دا دا دا موافق دا مسالح ہو شوی دا و مسالح اللہ بکی سشتای دخلشتے دی حدیث نئی معلوم کری دا چکا هر رو من اجدی مسالح تی وان ابی حریرت قال قال <سؤال> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یر کو نو فی اخر الزمان کذابون وی با پاکستان یو سیندور کی د جالو کذابون داهم چې کمندنو دیتسام به حبل الله کے رکاوټ دې ایتسام به له حبل الله کی رکاوټ آغا دی احادیث یو مطلب احادیث وضغل احادیث ذکر چه حادیث سنه آغا چه کمدنو نوی نوی جوڑی نوی نوی روایات مدافو نبی غیسلام دنی مخلق بی گمان دشا که دا حدیث ہو کئی او غصہ ندی حدیث ندی نویت تسامل کتاب و سنن قرآن دا خطا دا وازغین و خبر رو مان اللہ دا وازغین و خبر رو مان اللہ دا جالیت بارک موحیلو نموالنا سندی رحمه اللہ تعالیٰ پا حوالا چکل بی دنیل دا دن رنگوار کی شکل بی دینی خلاف کفر څه زونه عقد کومنه نو د دین په شکل کې په اشکي حدیث د دجال وي د دې چې کومنه د دجال د دا روایت دا دوه دین جره ان دا معلوم او معروف ده یا امرون بالمعروف قران کې معروف ده حديث کې هم سره معروف ده قران کې او حديث کې معروف ده متات ابو ظاری ده دا حکم دي چې ته خلق بیان کړو خلق ته څنګه بیان کړو ا ته دا کوم دباس بیان او په خلکو ته او چې ګمډنو نه ویني او تجدد کول چې زدين نه و کوم دین نه کوم چې هغه مستشرقین حضرات شي دا غو مو نو وېڅ تحقیق کاتو نو وېڅ تحقیقات کو او طبيعت کې څه دې نو وېڅ سره له غوندکه محببتي كل جديد اللذيذ نارې کې له غوندکه چې کندنه خلق لذت محسوسه وي نو وېڅ زونه نو وې په شان دا د نا دیو جنا فی منگ لنوی قانونم بکار دے آو دینم نوی بکار دے نا دین اسلام وی نوی تشریح بکار دا نا غی دا نوی نوی خبری که دا دا انگریز اچال لے انگریز دیان اچال لے چه مسلمانان بستنگر دی خبل دین ناری گی نوی علیہ السلام خبردار کو چه گر احقیات کا یا کو نو فی اخر الزمان ورسیدوار کہ بنی دجالو خبر راو سن کی, کی دجل کو ان کی کذابونو دروجن یا تو رکوبل احادیس راوڑی بتاو ستا یو احادیس مصطلح یا یادونه کومن الاحادیس راوڑی بتاو ستا خبر یها سلام تاسما وان تو ملوه باور کوم جناب او ریدلی تاسو نو مشران استاد سو هیڅ چاوني او ریدلی ني نيوي قوانين ني ني اقاید هغه و ایجاد کي لکه اوس حيات النبيه اقيدا لکه دا کوم د نه اجازه شو داز د کوم داو موس عقيدي د چفس قياديده دا خیدا دا رکمځه اجازه شعب دا ال مغيب دا, دا نبي عليه السلام دارنګي ال مغيب دا اولياو دا رکمځه اجازه شعب فز من القبور دا رکمځه اجازه شعب فز من اهل القبور رکمځه اجازه شعب دا څه نیو نیوي چې زونه اجازه کې عقائد را اجازه کې قوانین دې ګندنو ایجاد کی نوی نوی قوانین چې تاسو تاسو دم کې بنئ بې دار پېجاد کی, کی. فیا کومیا تاسو ځان بچی د دین تاسو دم دین نړیشي دین د ځنلری دې لا یذلونکم ولاسننکم دې غلط نه کی تاسو راوګن کې وانه چې تاسو را تهتن کې ووموا شي وانو قال كانال كتاب هو لي كتاب يقرؤون التوراة بالابرانيه تورات تهلاط په ابرانه ژبه کې کوه په وحص شروع نه بل بے بے بل عربي د اسلام تفسير به کوو چې تورات په عربي ژبه کې مسلمانانو ته مسلمانانو ته په تغیر تشریک هو نا په عربي لا تُصَدِّقُوا عَلَى الْكِتَابِ وَلَا تُقَذِّبُونَ تَصدِّقِ مَا کَوِی دَعْلِ کِتَابِ وَنَا تَقْذِبُ كَوِی تَصدِّقِ مَا کَوِی زَقَفَتْتَنِ لَگِ چھے دادے ہی چھے سپارا بھائی کہ وہی مواقی دادہ دا جزی کم بیبرانہ ہی کی بھی لیکن ترجمانی خودیں کئی کئی کئی کونشوئی ترجمانی خودیں کئی دائیس پاڈا نلدی چلا ترجمانی ٹک ٹک اک غالط را ترجمانی ٹک ٹک اک غالط را وہ تذلیقی مکہ ہوئی وہ تقذیب مکہ ہوئی ہسے ترجمانی ٹک ویدی کتاب اللہ تقذیب ساشی راشی تو تذلیقی مکہ ہوئی ہسے نی تجھے غیر د کتاب اللہ سارہ شی تذلیق راشی اور تقذیبی مکہ ہوئی ہسے نی تک کتاب اللہ تقذیب ساشی راشی نبی صبح رحمه اللہ و تعالیٰ و فرمائل کتاب دے یا ویدر انویلانو صدقو علانو قذب زکر زمانہ دے لگوہ دے چھے کما یادی نبی علیہ السلام نوزی عیسی علیہ السلام نڈیر مخینے تکے یادی او ام من امتن اللہ خلافیہا نزیر تو کدیتا اللہ را لے گلے منتصفہ ترہا وڅ کوم تعلیمات حق دي او د قران موافقه دي مونږه د قران کو موافقتي یا سکو مانو د قران وهي حواله سکو مانو اڅ کوم غلط تین غیر و غیرت کو په قران راستو او قران راستو خو څنګه مونږه تصديق وکړو او د خیر دی کتاب الله سره شي تکذیب تصديق راشي او څنګه سي وکړو تکذیب کو د کتاب الله سره شي تکذیب راشي نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنو دا ادب دیتاو خودو چه لا تو صدیقو علی کتاب ولا تو قذبون هم دا خبری دا تاریخ ہوئی دا احکاماتو نگه احکاماتو تورات او دغت آنجد نیشتے انجیل دلبتا دا تاریخ خبر آن دا تاریخ خبر آن و تاریخ باقی کی زیاد نو نبی علیہ السلام و فرمائل چه دو قرآن کم موافقی نو داغی سے کم در تقزیب مکا ہوئی صحیح دکھا نا ها چه کم دو قرآن مخالفی نتزدیقی مکنون ندین مراد فی ما یجیعون منت تاریخ چه کم دی چه کم در تواریخ اور استے پیش پېچکي درې د يهودو چې کومنو مقصدو هغه چې د مسلمانانو نخل کتابहीर کی چیرې زمونږ د کیسې می سینې دې دې تورات کې غټې راتې کې سي دي اولې تاریخونه دې وګې هر سال تورات په یادې څخه کم دنو دومره راکړ نه نه او لانده چه ده ده شرح شرخی دی و تفسیرون دی تعلامود و غیره تعلامود چه کمدن و فقه ده و نور بغیره ترگومی ده ده از چیزونه فایکلولوی قیسی دی ناس چه بنده ده ازیلوی قیسی و ناشنا خبری ورنو طبیعت نطاف سورات سورات که مشغوله چې خپل کتاب بدر نسه شی شي شی او سو مخالق کوئی پلانکی ده پلانکی خبردی رضوی وزا حق کرده او قرآن بنا گوری او پروپیسر او ده انجنیر کتاب بسکی گوری او ده قرآن و حدیث بنا گوری او بنا گوری داد آغی و مقصد ده چې مسلمانان ده خل کتاب نسکی واړی. او خبردار چې تاسو غوړو د خپل کتاب نوونه وړئ دا نبی عليه الصلاۃ سلام هغه د کمدرو داغه کوي مسلمانانو له پیشوندی کی ظاهر کې د کمدرو یو سوال لې شورو است راځي ہاتھ دسو آهن بني اسرایل ولا هرجا بني اسرایل نو بیان کوي چې خبران را اې خبرونه ځنې عالمانو د ابتدا خبره وا چې لا تصدیق ور کتاب ولا تو بزېمو چې کله مسلمانان خپل شریعت په پیژاندو او رسوخ په کیراوی بیا نبی کی رسول الله مزې وو ښه د بوری حدیثو بیان دینا کوي ولا حرج است خبره نشته خبره نشته رسوخ کتابو لري چل آغین هم دا علمی خبر ازدگاوئی جیو سڑه با قرآن و بسنت رسوخ او هغه طورات مطالع کئی او گولیه نو دا دو علم بزیعتی کی فائدہ بکشتی دانا چه نه چې کمدنو بلکل مانا دا وقولو آمننا باللہ وما انزلی لینا یعنی خپل ایمان اکلک ساتهی آسے نا جے گمدنو شریمان ناو موارئی شریمان ناو جے گمدنو وانڈئی وانو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی کفاو المر اکرزبا ایو حدیثا بکل ماں سمیعا کافیری او سڑیلرا تدرو قدر او پاردا خبرا شده دے بیان کیها را خبرا چے ہو ریئے دا چې دنو یو پتو روښنه میډیا رات دی دا یو میزا جین ثاني چې دې ته د نړۍ خبرو کې د مجلس کے دا خبرو کې چې هغه څاڅه نه نه دد لمه ځو ور گئی سورور ور گئی چې دې مجلس کې داسې خبرو کې چې هغه څاڅه نی مبياده چې ګمندو دې تنو غوي چې دا زره اټيام غته ورو غوم پوجي چې ته ورې دي لي یواز خبرو نه فیسبوک کې چې ته چا څه ویلي فل دې ووې دا چلې واه چلې وو دا جدا خبرې دي نه ضروري دا فیسبوک خو نه پلار معلوم نه ني مو معلومه ده دې څه خبرې لګي شفاقي باندې څو لګي یقین دي دا چې چستا خبره تا او ری او غوائی تا او ری وائی بی تحقیقا تحقیق نکای دا سی کم دنو دیو سڑی در اغزن د دول دو پار آغا تا کافی خبر آغا دیکی ترغیب تی دی تحقیق تا لیکن قرآن مجید کی وئی انجاکم فاسقم منبین فتبینو تحقیق الاموری لی اللہ تنازو لی خبر سر تا پڑک لگوان د دې لپاره چې تاسو خپلې اختلاف راشي نو خبره سر تاسو ورډک باندې لګاو کفاب المرء کذبان اي يحدث بكل ما سمع چې څو وړي او باغې باندې یقین کوي په دې کمنو وړي باغې باندې چې کمنو یقین کوي نو کفاب المرء کذبان د دې لپاره د دودو دروس کې د دې لپاره دا ټکی پورا دی تاخیر ته اشاره راځي د حدیث مبارک احتیاط تا ویسناته اشاره دا نه د نسخه پیژنیو نه کم کتاب پیژنیو چار هاشا کی کوم خبر الی کلی او خبر الی کلی او استو عله حدیث دې 840 حدیث وای حدیث وای چې څو خلګو د خبرې ته وای دا حدیث وای کنه او فرمایلی دې بداغین حدیث جوړ دې نا الدین و قوی لا يثبت و بزعیف المهین الدین و قوی المتین قوی لا يثبت و بزعیف المهین دیفت کمزوری سیدن تابع تیگی او دارنگی مشغورا دا عبداللہ نے مبارک کفر او مقدمہ مسلم کنا کلدہ الاسنادو من الدین خبر پڑک لگول د دین دے شی خبر سر تور سو لول الاسنادو لقال من شا اما شا لقال من شا اما شا دین چیده الاسنادو من الدین لا اسناد چیده دا دین حصده کہ اسناد نوی لقال من شا اما شا دیابا دارشا اخپل فقا و رنگولا بینو لیکی خبر او پڑک لگائی کفا بیل مالی کازی بان اولادیو سری لرا درو خبر درو سنکی درو درو درو در خبر آئیو حدیثا ما سمیع چه دیز بیان چی حرا خبر چاچ کمدنو دو اول توشیم چی اپنا گا آو دوی مد اغا ترتیب با تامیم ہوں میں خاص کر نبی علیہ السلام کو خبر ہوگی مستند کتاب کی نہیں یا مستند عالم نے نہیں وہری دی نو اسی مہا شیوا نے یا بسابا نے یقین مکاوا و داری قران کریم کیوں فرمائی لی لا تفوا ما لک بہل ان السما وا عبس وروا الفؤاد كل اولئك كانوا مسؤولا مروانه کا لا تقو مروانه کا باغ سب سے شتال بذلیل نشتا بے دلیل تکمن خبرہ گئے بے دلیل خبرہ گئے ایو حدیثا بكل ان ابن مسعود په اساس ملي کتاب او سنت کې پان نیمه مسودې نه ځله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم نبي نے سلام فرمایلي دي ما من نبي باسه الله في امتي مستذ پیرمبر خل دې الله غلرا او مطفل کې زمانه ما کې اِلَّا کَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ مَگر دا غد بارا دا غب امت کے سخاص ملگری بھی حواریون لا دا خور نہ دیں خور سپنوالی طغی لکھی گئی سپنوالی طغی لکھی گئی مطلب پاک دا عیبنا پاک او صاف ملگری خالص ملگری خالص ملگری مخلص ملگری چه اغا پرمیشن ماینوی چه غز پرمیشن کی غدار نوی نه جذبات نه خواهشات پرمیشن کی نه جذبات و دخلوی نه ده شغوات و دخلوی چه پیغمبر پرمیشن کی غدار نوی نه بکیده قومیت دخلوی اغا ده کمدنو حوارجین دی مدد کون کی من انصاری لله قال الحواریون نحنو انصار اللہ تمیشن مدد کون کی ذن خلق ملگری پر نصب کیوی نصب کیوی ذن ملگری چه کمدنو پر مال کیوی ذن ملگری پر زمگا کیوی دارنگی ذن ملگری در حسن بی زن ملگری دو خرق عزائی بی زن دنامو دو شورت بی زن ملگری داسی چا مخلص ملگری بی داغی نمان سارا کاری ندولت سارا کاری نقام و نصف سارا کاری داغی کار دا مشن سارا بی فا مشن کیا غی غزاری نکی دا مشن ملگری حواریین بی الا کان لو فی امتی حواریون واصابن یاو خودو نبی سنتی و یفتادو او ما دا واصابن دا تشرید آت که تصفیری دی یعنی حوارینی حوارین حواری سوکی آغ ملگری آغ یاران شیاخوزون بی سنتیهی ویقتدون بی امری او شکر مشن رانی کن شیاخوزون بی سنتیهی شیامل <سؤال> کی بی سنت داغبانی اور اقتدا کی فر حکم داغو ویقتدون بی امری داج جی خالص ملگری بی مخلص ملگری بی دیب سختا و پراتا کی دا جی کمدنو ملگری فی المنشت والمکرہ کردهی طبیعت موافقی کا مخالفی مدیم الگری بی واسطا بنیاء خضون بی سنتی ویقتدون بی عملی آیت داکی کو حکم ددکو سے سمع اینا تقلق ممارم خلوف بیانج کمدنو عراشد دینا رستنا آل کشران خلوف جمع دا خلفن دا خلقنا آل کشران دره یاو خلاف تے ناغا احل جانشین تا ہوئی او خلاف نا احل تبیلے جیگی خلاف ہو نا احل تبیلے جیگی فخلافا من بعدیم خالفون آغی کم دنو صرف او صرف نا علم میراس گرنی و رسول کتاب صرف دا ایلم میراز کری مشرانو یا مقام حاصل کروی په مجاہده بانے پا محنت او پا مشقت بانے ارده کشرانو جانشینو سابقانونا آغا محنت کیدل نشی آغا محنت کیدل نشی او غواری آغا عزت او آغا وقار چکمی دا مشرانو چاکم دود چمم؟ مشارانو گواری آغا نوم آغه زفت آغا و قار چاکم دود چمم؟ مشارانو آغا مهناز آغا خواری آغا بکی نشتا آغا مهناز آغا خواری آغا بکی نشتا شده چاکم دهنو آغا مقام تزان رسو اڑاگی غمشن آغا چاکم دهنو جوانده پاځ گی صرف چاکم دهنو دنو موضو خود غرازای دا غیت کمدون شوقیان می نو آغا نیشی کالی نو لا یفالون و یفالون اما لا یقمرون آرام پسند راحت پسند د دین د وژنه دین شکل بدل شي د دین روح بدل شي یقولون ما لا يقولون کای اغه سو وای اغه چې کایه نه نو خبره نقل لمشران او کای اغه د مشران خبره سو کوي نقل کوي خامن وکي اغه نشتره باقي باندې عملو نشتره او خبر نه خلکې د شهرت لپاره او د مکان لپاره د حب جذاب لپاره شباب خلک وې چې خبر یې اغه نه کړي او خبر یې کړي کوملږي نه کړي ويقولون ما لا يفعلون نو وایو کوي نه وایي فعلون ما لا يؤمرون عملت اجور نه په امر نه خلاف شریعه امرنه بیا عمل سوي کم دیتا حکم <مدیتا>؟ حکم مارون، او کوي وهار اسو چې کم دی ته حکم نه نکړای شوه کم دی ته حکم نه نکړای شوه وایا بالو نما لا او کوي دی هاغه چې حکم و تا نه نکړای شوه وځي سره د دین شیکل باندېږي ځګه چې خبره د گورنو او چې عمل د گورنو بللا دا خو هلای کوي پیدا تم را صاحبه کله ته تدعامل ضروري وي قدم ولې چې پکړل وي دا د سياست په بده باندې څنګه وي ارمان کله د سياست په بشکم نه عمل ونوته نو خلک د دعامل ته وړي نو دې سره د دې شکل څه کیږي باندې روح د دین و سره باندې کیږي د دوی اوس د دې لا عمل د دې لا کردار د دې اساسه بالکتاب او سنت بارکه رکاوټ دی ونسوشو دردهی دا, دا, دا قیردار چیده دا د اعتسان بالکتاب و سنت سده رکاوٹ ته فمن جا دا هم بیدیه فهو مؤمن فمن جا دا هم بیلسانی فهو مؤمنون فمن جا دا هم بیقلبی فهو مؤمنون ولیس وراء ذالک من الیمان حبت و فردلی دا دی مقابلہ پا کرده که مقابلہو نکرشی و تحریف پا بدین کسی شی راشی فَدِنْكِ بَتَحْرِبْ رَاشِی فَتْتَوَائِ تِ اسلام او د اسلام نظام او شرعی نظام او اب یادی پلا شرکت پا جمہوریت کی کہے لیکن او بخلی سوائی ہو فا عمل بانے عمل بانے سکے فا خلی سے کم اسلام خبره از ہوتا ہے چې عملی غلط قانون لے فیصلے ہوئے اور پا غلط قانون کی شرکت کہے نو خلک بس ہوئی تو دن بناقض گنی دن با کمزور گنی دن با تحریف گنی نا ده دی مقابلہ بکار دا فمن جادم بیدی تو و مؤمنم نا دری قسمه مجاہ دا ذکر گئی دکا خلق یو حکامی حاکمانی حکامی حاکمانی نا غیلی کم دنو اغیلی دا لاس واس لری نا غیلی دا زیده عمل فلاسو بان بزل کی حکام نی زیم و زمانی ماغیدی سے کمدنو دلیل باننی دا خبره دا غیرت کی دلیلی سے کمدنو بیان کی او غلط تاری والا غلط ہوئی درین شی کمدنو عوام نی ماغید اگر پا عمل کی شرکت نکے حضید اگر بس کی او گوری سی او گوری بد او گوری من دادری دا ایمان ده دا دین اخکتا چه او سره بگنا رضا شی او پا غلط کار بنیسی شي رضا د دست ایمان شی دی ایمان ده دا دامنو کل چه غلطه تا غلطه اوی دا غلط دا دادری سره چه کم دنو مقابلو کنی فمن جا آدم بیدی چه چه مقابلو کنی سره بیدیهی فلاس باندی و دا ساری تکندنو ایمان دار دی و من جاہ دون چاچ و سرا مقابلو کربجبان اداو ایمان دار دی و من جاہ دون بقلبی فو مؤمنون مؤمنون مؤمنون تنکیر دی حدا تنکیر دا تنویع دی تنکیر دا تنویع دی ایمان خو تنویه ده یو یونو هره بلبلنو هره انوار که بی فرقی محمد جا ده و می قلبی فهو مؤمنون ولی سوار آزالی اوشتی آفاردینا منال ایمانی به ایماننا حبت و خردلی دکا چی او قسم مجاہده نشتا دی پی رازی شکنن دی پی سشو رازی شو آجو بگونا رضاوی نزد ایمان شو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان كالذره من الايمان حبه خردل يا دا اريد دا زانم را و دا کوم چې کومو ایمان